פרק ז' ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך? ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש? וטען אסתר המלכה ותאמר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 ויאמר המלך אחשורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה, ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין,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 ויאמר המלך תלוהו עליו ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שכחה